lösen Sie, glaubt mir, nur. Eine große Überraschung wartete auf die fünf Freunde. Ihr Freund Cedric Kirby hatte sie eingeladen, die Ferien auf seinem Besitz zu verbringen. Vor einiger Zeit hatten die Freunde ihm geholfen, einen Schatz zu finden und sein Elternhaus zu retten. Nun hatte Cedric verschiedene Bauarbeiten durchführen lassen und freute sich darauf, seinen Freunden das neue Kirby Hall vorführen zu können. Aufgeregt und voller Vorfreude kamen die Freunde dort an. Zu ihrem Erstaunen sahen sie, dass vor dem Eingang einige schwere Lastwagen geparkt waren. Und das erste Geräusch, das sie hörten, ließ ihnen die Haare zu Berge stehen. hier! Siehst du nicht, was auf dem Lastwagen da draußen steht? Wieso, was denn? wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Sieh mal, Kostümverleih und Gruselbedarf aller Art. Gruselbedarf, na klar. Hey Freunde, schön, dass ihr da seid. Hi, bist du Ist alles in Ordnung? Sicher. Was sollte denn nicht in Ordnung sein? Und was war das Das ist eine besondere Überraschung. Wow! Aber jetzt kommt erst mal rein, wenn ihr euch traut. <lacht> Mann, oh Mann! Was ist denn hier los? Ich dachte, der Umbau von Kirby Hall ist fertig. Das ist er auch. Das hier ist die Zukunft von Kirby Hall. Aha. Es wird ein Veranstaltungsort. – Veranstaltungsort? – Ja. Ach so, die Laster da draußen. Mhm. Gruselbedarf und so. Der Kirby Hall jetzt etwa so was wie ein Gespenstervergnügungspark? Nein, ganz so schlimm wird's nicht werden. Ich habe eine Agentur, die hier ab und zu Veranstaltungen durchführen wird. Okay. Ganz unterschiedliche Sachen: Konzerte, Leseabende, sowas in der Art. Aber in den nächsten zwei Wochen findet hier das erste Spukfestival statt. Spukfestival? Mhm. Wie ist denn das gemeint? Ah, da kommt der Mann, der eure Fragen beantworten kann. Hallo Mike. Hallo zusammen. Hallo. Hallo. Na, hallo. Leute, dies ist Mike Farrell. Er hat das Spukfestival ins Leben gerufen. Er ist ein Experte, wenn es um gruselige Effekte geht. Mike, das hier sind meine Freunde. George, Julian, Dick Hi. und Anne. Ja, hallo. hallo. Und das ist mein Hund Timmy. Ach ja. Du bist der Beste. Ja, freut mich. Ihr bleibt also während des Festivals hier, wie mir Cedric erzählt hat. Ja, er hat uns eingeladen. Aber wir wussten gar nichts von dem Festival. Ja, und ihr wollt den Leuten weiß machen, dass es hier wirklich spukt? <lacht> Nein, ihr versteht das ganz falsch. Ja. Die Leute sollen nicht glauben, dass es hier wirklich spukt. Das hier ist ein Spaß. Für Leute, die etwas für Geister und Gespenster übrig haben. Das ist ein bisschen wie, wie in der Geisterbahn fahren. Aha. Man weiß zwar, dass nichts echt ist, aber man amüsiert sich trotzdem. Oder gerade deswegen. Wir erzählen den Leuten Geistergeschichten und Gespenstergeschichten und lassen ein paar Geister auftreten. Und wir haben eine Hellseherin. Ja. Ach so, das ja. hört sich ja schon ganz anders an. Ja, Cedric, können wir die Krypta benutzen? Die Krypta? Nein, lieber nicht. Nein. Die Kirche könnt ihr mit einbeziehen, aber die Krypta möchte ich eigentlich nicht gern freigeben für die Besucher. Wir, wir, wir wollen keine Besucher dort durchschleusen, sondern nur einen Projektor aufstellen, der dann. Nein. Mike! Also, so kann ich nicht arbeiten. Die Maskenbildnerin sagt, ich muss zwei Stunden in die Maske. Jeden Tag. Das, das, das, das, das ist unmöglich. Jetzt beruhige dich mal, Karl. Äh, Entschuldigung, wer seid ihr denn? Kinder, dies ist Karl Masters. Er verkörpert ein paar unserer schrecklichen Gespenster. Genau. Oh, hey. Hast du etwa noch Nebendarsteller engagiert, Mike? Nein, Karl, das sind Gäste von Cedric. Kommen, wir gehen mal in die Maske und besprechen alles in Ruhe. Ja, cool. aber, aber ich sage dir, Mike, so geht das einfach nicht. <lacht> Ganz schön überspannt, dieser Geisterdarsteller. Noch ja, nicht gerade ja. besonders freundlich. Da habt ihr recht. Aber darum müssen wir uns nicht kümmern. Kinder, da seid ihr ja endlich. <lacht> ihr erinnert euch doch bestimmt an Millie York, oder? Klar, Klar natürlich. Hallo, Hallo, Miss York. Hallo. Wie schön, Sie wiederzusehen. Ja, wir freuen uns. Und wir freuen uns, dass ihr da seid. Das ist ein schöner Kontrast zu diesen Leuten vom Showgeschäft. <lacht> Millie, die machen doch nur ihre Arbeit. Aber wie sie das tun... Rümpfen die Nase über alles, als wären sie in einem billigen Hotel. Heute Morgen hat mich dieser Schauspieler doch glatt angewiesen, sein Bett zu machen. Na, hoffentlich hast du ihm gesagt, dass sogar der hochwohlgeborene Besitzer von Kirby Hall sein Bett selbst macht. Allerdings, diese Rüpel, alles lassen sie überall herumliegen. Ach, wie soll das erst werden, wenn hier hunderte von Besuchern durch die Hallen wandern? Hunderte? Erwartet ihr wirklich einen solchen Andrang? Wir hoffen natürlich, dass es ein Erfolg wird. Schließlich bin ich an den Einnahmen beteiligt. Ach, Kommt, ich zeige euch alles. Ja, mal los, kaum In einer Stunde gibt es Mittagessen in der Küche. Wir werden pünktlich sein. Ja. Cedric führte sie auf Kirby Hall herum. Den Umbau hatte er von dem Schatz finanziert, den sie gemeinsam gefunden hatten. Er hatte viel ausbessern lassen und den Kellereingang ausgebaut. Der führte, wie die fünf Freunde wussten, in einen Geheimgang zum Wintergarten und zur Krypta. Doch die Besucher würden den Geheimgang nicht zu Gesicht bekommen, sondern nur das Haupthaus und die kleine Kirche. Die Freunde gingen hinaus in die Halle. Als sie an einer kleinen Nische mit dem Ritter Hugh Kirby vorbeikamen, erstarrte Anne und blieb wie vom Donner gerührt stehen. Der, der hat gestöhnt. Ja? Na, was ist das? Das ist Hugh Kirby, der auf dem Schlachtfeld von Oliver Cromwell getötet wurde. Interessant. Wie machen die das? Haben die einen Rekorder in der Rüstung versteckt? Nein, das wird über einen kleinen Lautsprecher übertragen, der im Helm befestigt so. ist. Die zentrale Tonanlage wird vom Keller aus bedient. Ja, und die Bewegung? Hier hinten. Seht ihr? Ah. Ach, halt die Klappe hier. <lacht> das sind ja Drähte, die sieht man kaum. Sie sind durchsichtig. Genau, und sie verlaufen hinter dem Holzpanel, sodass man nur diese beiden winzigen Stritten sieht. Und auch nur, wenn man sehr genau hinsieht. Und was ist in dieser Bude da? Mal sehen, was hinter diesem Vorhang steckt. Wer stört meine Visionen? Herje, jetzt bin ich aber erschrocken. Ihr habt ihr die denn programmiert? Ist das eine Puppe? Was fällt dir ein? Ich, eine Puppe. Ähm, hey, die ist echt. Nimm nur die Finger aus ihrem Gesicht. Ja. Nimm deine Hand da weg, Mädchen. Und gib sie mir. Ich sage dir deine Zukunft voraus. Meine meine Zukunft? Darf ich vorstellen? Madame Olovska, russisches Medium und Hellseherin. Was heißt denn Medium? Sie kann in Verbindung mit der Geisterwelt treten. Mensch, ihr habt euch ja wirklich viel einfallen lassen. Na klar. Wir kassieren schließlich auch zwei Pfund Eintritt von jedem Besucher. Mhm. und Da wollen die Leute auch was geboten kriegen. No. Wer wagt es, hier reinzudringen? Karl, ich hab dir doch gesagt, ich bin noch nicht fertig. Dein Buckel wird verrutschen. Sehe ich etwa verrutscht aus? Nur ein bisschen zerknautscht. <lacht> Wer sind Sie in dieser Verkleidung? Der Scharfrichter von Kirby Hall? Fein beobachtet, mein Lieber. <lacht> Vorsicht, Karl! <lacht> war knapp. Ich glaube, euer Hund hat mir gerade das Leben gerettet. Also, ich frage mich, wie das passiert ist. Die Lanze gehört zur Rüstung von meinem Urgroßvater. Ganz meine Meinung. Los, kommt mit! Die Kinder begaben sich in das zweite Stockwerk, das die privaten Schlafzimmer beherbergte und zu welchem die Festivalbesatzung keinen Zutritt hatte. Die Rüstung von Cedrics Urgroßvater stand schief an der Brüstung des Treppenhauses, als hätte sich jemand dagegen gestimmt. Auf keinen Fall war die Rüstung zufällig verrückt worden. Doch wer sich daran zu schaffen gemacht hatte, konnten die Kinder nicht feststellen. Am nächsten Abend trafen die ersten Besucher ein. Julian hatte sich bereit erklärt, die Kasse zu besetzen. N half Mrs. York am Buffet. George, Dick und Cedric beobachteten, wie die Besucher auf die Attraktionen reagierten. Ja. Wow. Eigentlich hatte ich mehr Besucher erwartet, aber das kann ja noch kommen. Willkommen, meine Damen und Herren, zum ersten Spukfestival auf Kirby Hall. Wir haben einige Überraschungen für Sie vorbereitet und alle Geister heute Abend hierher eingeladen. Begegnen Sie den verstorbenen Helden von Kirby Hall. Zunächst lesen wir Ihnen unheimliche Geschichten hier in der Kirche vor. Später findet in der Halle eine Geisterjagd statt. Und um Mitternacht wird Madame Olovska unser Medium mit den Geistern in Kontakt treten. Bis dahin sagt sie Ihnen ihr Schicksal voraus. Sie können selbstverständlich nach der Lesung auch auf eigene Faust durchs Haus wandern, aber Vorsicht, die Geister sind überall. Und für die, die sich vorher noch für diese Aufregung stärken müssen, haben wir ein Buffet vorbereitet. Wow! Herrschaften Darf ich sie nunmehr Mit der Welt der Geister Bekannt machen Scheint ja ganz gut anzulaufen Ja, aber unsere Tonanlage spinnt Wahrscheinlich die Feuchtigkeit In diesem alten Gemäuer Ich hoffe, unser Tontechniker kriegt das schnell in den Griff Und der Projektor drüben arbeitet auch nicht mehr ganz einwandfrei Oh, was ist das? Die Geister kommen! Was ist das für wird ganz komisch. Ich finde es immer ein bisschen merkwürdig. Scheint, als wäre die Tonanlage wieder in Ordnung. war Ah, das gehört nicht zu unserem Tonband. Keine Ahnung, was das für ein Brummen ist. Meine Damen und Herren, wie Sie hören, haben wir Ihnen nicht zu viel versprochen. Unsere Geister sind heute Abend wirklich sehr rege. Ach so. Ja. Ja. Nein, der patzen, lass uns in die Halle rübergehen. Wo ja. Ja. Ja. So, alles ein paar begriffen liegen? Ja, ja. ja. ja. ja. ja. Ah, ja. lieber. Ja. Ja. Meine Herrschaften, so warten Sie doch. Ich, ich muss sofort rüber in die Halle. Heute, ich habe das Gefühl, dass hier irgendetwas nicht ganz stimmt. Hm? Ich auch. Ja. Dieses unheimliche Brummen macht mir Angst. George hat recht. Ich fühle mich auch nicht ganz wohl in meiner Haut. Ja. Lasst uns sehen, was jetzt in der Halle passiert. Vielleicht hat der Tontechniker die Technik wieder zum Laufen gebracht. Dann könnten wir mit der Show beginnen. Aber morgen, da sehen wir uns die Sache hier nochmal genauer an. Ja, einverstanden. Sehe ich auch so. Der Rest des Abends verlief erfolgreich und die Besucher zogen gegen 1 Uhr morgens recht fröhlich ab. Am nächsten Morgen saßen die Kinder bei einem späten Frühstück, als sie plötzlich ein seltsames Geräusch aus der Halle hörten. Sofort stürmten sie aus der Küche, um nachzusehen. Was ist denn hier los? Hey, hey Sie! Was machen Sie da? Was wollen Sie mit den Dolchen? Ich habe mir nur diese alten Waffen angesehen, sorry. Sie sind mir leider runtergefallen. Wer sind Sie überhaupt und was wollen Sie hier? Und wie sind Sie hier hereingekommen? Ich habe kein Klingen gehört. Die Haustür stand offen. Ich bin Reporter. Ich will nur einen kurzen Kommentar, dann bin ich wieder weg. Ich bin Cedric Kirby. Was wollen Sie denn wissen? Ich habe gehört, dass es gestern bei der Eröffnung des Spukfestivals einen Zwischenfall gab. Einen Zwischenfall? Wie meinen Sie das? Scheint, als wäre in der Kirche etwas Seltsames passiert. Geister und Gespenster sind aufgetaucht. Das hier ist ein Spukfestival, Mr... Morris. Oliver Morris. Ich bin Reporter beim Evening Chronicle in New Haven. Nun, Mr. Morris, ich weiß nicht, was Sie gehört haben. Aber glauben Sie mir, die Effekte waren durchweg geplant. Cedric, ich brauche deine Hilfe bei Madame Orlovskas Bude. Oh, ihr habt Besuch. So früh am Morgen. Mike, dies ist ein Reporter. Er meint, dass gestern Abend etwas Ungewöhnliches passiert ist. Ist dir etwas Ungewöhnliches aufgefallen? Gestern Abend? Meinst du, dass... Äh, ich meine, gestern Abend? Aha. Nicht, dass ich wüsste... Vorgestern Abend. Da hatten wir noch Probleme mit der Tonanlage, aber gestern lief eigentlich alles wie geschmiert. Ja, meine Quelle sagt etwas anderes. Mike, wo bleibst du denn? Kommen Sie, Sie können gleich unsere Hellseherin befragen. Ich bin sicher, sie hat auch nichts Ungewöhnliches bemerkt. Na gut. <lacht> Madame Olovska, hier ist ein Herr, der möchte. Mike, meine Bude braucht gedämpftes Licht. Das hier ist zu grell. Gibt es keine dunklere Birne für die Lampe? Madame Olofska, haben Sie gestern Abend etwas Ungewöhnliches bemerkt? Oh, das habe ich. Diese Schwingungen. Diese unglaublichen Schwingungen. Sie müssen darüber schreiben. Schwingungen? Was meinen Sie damit? Ich habe Kontakt gehabt mit Sir Cedric, der Kirby Hall gegründet hat. Wie bitte? Sein Geist kam zu mir und sagte... Was reden Sie denn da? Dies ist kein zahlender Gast, dem Sie Ihre Show verkaufen müssen, Madame Orlowska. Dies ist... Der Reporter, Mr. Morris, ich weiß. Die Geister haben es mir gesagt. Hören Sie sofort mit diesem Theater auf. Es ist kein Theater. Ich habe Sir Cedric gesehen. Und wann soll das gewesen sein? Gestern Abend. Gestern Abend ist er mir erschienen. Was für eine interessante Geschichte. Also erzählen Sie mal der Reihe nach. Da gibt es nichts zu erzählen. Oder denken Sie etwa wirklich, dass es hier spukt? Das ist doch alles nur ein Werbegag. Lassen Sie sich als Reporter immer so leicht aufs Glatteis führen? Ach, ich gehe hier nur einer interessanten Geschichte nach. Hier gibt es keine interessante Geschichte, außer dem Festival selbst. Richtig. Wenn Sie darüber schreiben wollen, dann gebe ich Ihnen gern alle Einzelheiten zu unserem Projekt. Und wenn nicht, möchte ich Sie bitten zu gehen. Sofort. Ist ja schon gut. Keine Panik. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Madame Orlovska, was soll das? Warum erzählen Sie hier Schauergeschichten? Ich weiß, was ich weiß. Und außerdem ist das hier ein alter Besitz, viele Geister. Ich habe dieses Spukfestival als Spaß angesehen, als eine Veranstaltung wie viele andere auch. Ich will nicht, dass Kirby Hall als Geisterschloss in die Schlagzeilen gerät. Also halten Sie sich bitte an Ihre Rolle und erzählen Sie den Leuten keinen Schwachsinn. Ja, schon gut, ich verstehe. Also Leute, irgendwas läuft hier gewaltig schief. Ach was, das sind nur Anfangsschwierigkeiten. Wenn die Besucher erstmal in Strömen kommen, dann haben wir alles im Griff. Na, hoffentlich. Cedric war verärgert über den Zwischenfall. Doch er konnte gegen den Eigensinn von Madame Orlowska nicht viel ausrichten. In der Bibliothek des Haupthauses sprachen sie über die Ereignisse. Gerade hatten sie beschlossen, noch einmal in die Kirche zu gehen, um dem seltsamen Brummen auf die Spur zu kommen. Also, gehen wir? Timmy, stimmt irgendwas nicht? <lacht> er fühlt sich nicht genügend beachtet. Ja, komm mal hier, mein Kleiner. Ja, fein. Cedric! Das Teeservice. Das Teeservice? Tee ist denn schon Teezeit? Oh, prima. Gibt <lacht> es wieder diese fabelhaften ja. Sandwiches? Oh, Miss Jörg. Das silberne Teeservice ist verschwunden. das schöne silberne Service, das wir gestern benutzen durften, ist ja. verschwunden? Ja. Ja, vielleicht hat das Stubenmädchen es zum Polieren mit in den Keller genommen. <lacht> nein, nein, nein, nein. Das, das hat sie nicht. Ich habe alle gefragt und überall danach gesucht. Es ist gestohlen worden! Bestimmt waren es diese grässlichen Leute vom Festival. Moment mal, Millie. So schnell sollten wir aber nicht mit Verdächtigung um uns werfen. Oh, wer sollte es denn sonst gewesen sein? Ja. Die Besucher haben keinen Zutritt zu der Küche. Warum starten wir nicht eine Suchaktion? Vielleicht findet es sich ja wieder an. Ja, Finde ich gut. Ja, lasst uns mal Teams bilden. Prima. Ja. Ich sehe mich hier im Erdgeschoss um. Millie, schaust du im zweiten Stock nach? Ich wüsste nicht, wie das Tesadies nach oben kommen sollte. Aber mein Tweben. George, warum gucken wir nicht im Wintergarten nach? Da haben wir gestern Nachmittag Tee getrunken. Vielleicht wurde es nicht abgeräumt. Ich glaube nicht, aber nachgucken schadet ja nicht. Ä Tja, na dann los. Ä Während die Jungen sich in der Halle, der Küche und im Esszimmer umsahen, steuerten George und N. den Wintergarten an. Doch das Teeservies fanden sie dort nicht vor. Ja. Kein Service, so ein Mist Timmy, wehe, du pinkelst in die Pflanzen Das würde er nicht wagen Mrs. York ist seine beste Freundin hier Mit der würde er sich's nicht verderben Tja, das war wohl nichts Anne, hier ist die Falte zum Geheimgang Ja, und? Meinst du, Cedric hätte was dagegen, wenn wir sie öffnen? Aber warum willst du in den Geheimgang? Ach, bloß so. Ich würde gerne mal sehen, ob der noch so aussieht, wie das letzte Mal, als wir hier waren. Wahrscheinlich hätte Cedric nichts dagegen. Aber was machen wir mit Timmy? Nehmen wir den mit runter oder bleibt er hier? Es <lacht> Sieht so aus, als wollte er mit. <lacht> so. Los, kommt ihr beiden. Ann, ich kletter zuerst runter. Dann gibst du mir Timmy und du kommst nach. Okay, George. Warte, Jimmy, so, komm mal her, komm mal her. So, hier hast du deinen Liebling. Warte. Und jetzt komme ich. Also komm, ich helf dir. So. Ja, danke, danke. Alles klar. Okay. Nach rechts geht's Richtung Keller. Und links zur Krypta. Sag mal, Timmy, was hast du denn? Du, Davon blinkt irgendwas. Was? George, es ist das Milchkännchen vom Silberservice. Was macht das Kännchen denn hier im Geheimgang? Jedenfalls ist es nicht von selber heruntergestiegen. Es ist gestohlen worden. Ihr ja, fragt sich nur, von wem? Sollen wir weitergehen bis zur Krypta? Ja, klar doch. Mhm. Timi, komm, komm. Aua! Was ist das denn hier? Blöd, dass wir keine Taschenlampe dabei haben. Ähm, das fühlt sich an wie Metall. Oh! Ein, ein, ein Schalter. Schalter? Ob das Licht ist? Was ist das denn? Es scheint so eine Art Generator zu sein. Vielleicht die Stromversorgung für die Show in der Kirche am Abend. George, mir wird auf einmal ganz komisch. Ach Quatsch. Ich kriege richtig Angst. Lass uns umkehren. Okay, Anne. Wir können ja sowieso nichts sehen. Wir gehen zurück und zeigen den Jungs das Milchkännchen. Mal sehen, was die dazu sagen. Ja, Komm, Timmy, komm. Okay. Schnell raus hier. Inzwischen hatten die Jungen ergebnislos die Halle durchsucht. Enttäuscht wollten sie sich wieder in die Bibliothek zurückziehen. Doch als Cedric die Klinke schon in der Hand hatte, hielt er plötzlich inne und horchte. Jetzt beruhige dich doch, Karl. Wir konnten doch nicht erwarten, dass sich hier Touristen gleich in Reisebussen herkamen lassen. Es läuft doch ganz gut an. Machst du Witze? Gestern Abend waren es 25 Besucher. 25 Das ist für diese Gegend gar nicht so wenig, Karl. Es ist zu wenig, um von den Einkünften zu leben. Wie stellt ihr euch das denn vor? Sollen wir verhungern? Und was schlägst du vor, sollen wir tun? Da war doch dieser Reporter. Lass ihn ein bisschen Klatsch und Tratsch verbreiten. Diese Geschichte mit dem Missgeschick. Pause ein bisschen aus und sag, und sag dass es echte Gespenster waren. Du wirst sehen, dann kommen die Neugierigen scharenweise. Also schön, wenn der Typ wieder auftaucht, dann kann er seine Story haben. <lacht> Man muss sein Publikum eben unterhalten. Er genauso wie wir. Na, der kann das erleben. Warte, Cedric. Nicht die Mädchen. Seht mal, was wir gefunden haben. Da ist ja das silberne Milchkännchen. War das der Service doch im Wintergarten? Nein, es war weg. Das Milchkännchen lag im Geheimgang. Was? Im Geheimgang? Wie kann es denn da hingekommen sein? Tja, das ist genau die Frage. Jedenfalls nicht von allein. Ja. Cedric, auf Kirby Hall gehen ein paar sehr merkwürdige Dinge vor. Was du nicht sagst. Wir haben gerade ein paar sehr aufschlussreiche Dinge von Karl gehört. Er möchte, dass der Reporter mein Zuhause als Spukschloss beschreibt. Meinst du, er steckt hinter dieser komischen Geschichte in der Kirche? Ja, ja. Und vielleicht auch uh. hinter dem Diebstahl? Ich weiß nicht. Schließlich fingen die merkwürdigen Ereignisse damit an, dass Karl fast von der Lanze erschlagen ja. wurde. Meinst du etwa, das mit der Lanze war kein Unfall? Hm. Zuerst sah es nach einem Unfall aus, aber jetzt, nachdem die anderen Sachen passiert sind, vielleicht gibt es da ja so eine Art Zusammenhang. Ja, du hast recht. Aber er wird sich ja wohl nicht selbst unter die Flugbeine einer fallenden Lanze stellen, wenn er das Ganze arrangiert hätte. Also, ich bin völlig verwirrt. Ja. Nehmen wir mal an, das hängt alles zusammen. Mhm. Wer bewirft zuerst den Schauspieler Karl mit einer Lanze, verjagt als nächstes die Besucher des Spukfestivals aus der Kirche und ja, klaut jetzt zu guter Letzt ein silbernes Service? Mhm. Das ergibt doch alles keinen Sinn. Ach, wenn man es so betrachtet, scheint es wirklich nicht gerade logisch zu sein. Wie gehen wir also vor? Na, also ich schlage vor, wir gehen nachher nochmal in die Kirche, Aha. bevor die nächsten Besucher kommen. Gute Idee. Ja. Die Kirche ist der logische Ausgangspunkt für Ermittlungen. Das stimmt. Aber es ist doch schon dunkel draußen. Müssen wir denn unbedingt im Dunkeln in die Kirche? Was ist denn schon dabei? Schließlich kommen in ungefähr zwei Stunden eine Menge Leute, die es kaum erwarten können, im Dunkeln in der Kirche zu sein. Also los, kommt! Ja. Kurz darauf waren die Kinder in der Kirche angekommen. Es war noch niemand dort, nur ein paar Kerzen brannten. Die stille, dunkle Kirche machte einen friedlichen Eindruck. Ich sehe nichts Ungewöhnliches. Nein, alles friedlich findet ihr nicht auch, dass es hier ziemlich kühl ist? So, oh. Ist die Heizung nicht an? Doch, die Heizung läuft. Eigentlich dürfte es hier nicht so kalt sein. Wir sollten mal in die Krypta runtersteigen und uns dort umsehen. Ja. Okay. Haltet euch fest. Ah, ja. Also, oh. Mir ist wirklich bange. Es wird immer kälter darum. unten. Ich gebe es nicht gerne zu, aber ich fühle mich auch nicht gerade wohl. Und, und was ist denn das für ein unheimliches Brummen da unten? Das, das, das, das ist nur ein, nur ein Generator oder sowas. Ein Generator? Aber wofür? Keine Ahnung. Strom? Mhm. Sieht mal da unten in der Krypta. Ist da nicht ich so eine Art Nebel? Ja, ja. Ja. hat einen Geist gesehen, ich will hier weg Ich lass mich ja sonst nicht so schnell ins Boxhorn jagen, aber lieber ein feiger Hund als ein toter Löwe ja. Ja. Ich, ja. ich ganz meine Meinung, ja. ich auch. Ja. weg hier ja. Die Kinder traten den Rückzug an Irgendetwas hatte ihnen mehr Angst eingejagt, als sie es sich selbst erklären konnten An diesem Abend blieben sie dem Festival fern und verkrochen sich in ihren Zimmern. Erst beim Frühstück am nächsten Morgen versuchten sie eine Erklärung für ihre ungewöhnliche Angst zu finden. Ich kann noch immer nicht fassen, dass wir uns alle so benommen haben. Wir sind doch sonst nicht solche Angsthasen. Mhm. Ich auch nicht. Oh, Mann. Aber irgendwas war da gestern in der Kirche. Ich weiß auch nicht. Die Kälte, der Nebel und das Brummen, das alles hat mir irgendwie den letzten Nerv geraubt in der dunklen Kirche. Ich konnte mich einfach nicht dazu durchringen, in die Gruft runterzusteigen. Dabei sind wir doch normalerweise ziemlich tapfer. Also ich nicht. Ich bin doch lieber ein feiger Hund als ein toter Löwe. <lacht> Sie können doch da nicht einfach hereinplatzen. Ach, wir, wir sind schon alte Freunde. Cedric, tut mir leid, aber dieser Herr. Das ist kein Herr, Millie. Das ist ein Reporter. Soll ich den Gutsverwalter rufen? Nein, Millie, ist schon gut, danke. Ich dachte, ich schaue mal wieder vorbei und höre, wie es so vorangeht mit dem Festival. Ziemlich gut. Danke sehr. Ich bin froh, dass Sie noch keinen Artikel geschrieben haben über unsere angeblichen Geister. Ähm, ich... Also mein Redakteur wollte nun... Er, er wollte noch warten, wie das Festival sich entwickelt. Geht wohl nicht so gut wie gehofft, wie? Hat es inzwischen schon weitere Unfälle gegeben? Oder, oder sonstige Vorkommnisse? Hören Sie mal, wie reden Sie denn mit uns? Ich wollte ja nur mal nachfragen. Das ist schließlich mein Job. Dann machen Sie Ihren Job woanders. Ja. Ist gut, ich gehe ja schon. Schönen Tag noch, Herrschaften. Das lassen wir uns nicht gefallen. Was willst du denn tun? Cedric, ähm, darf ich mal das Telefon benutzen? Klar. Wen willst du denn anrufen? The Evening Chronicle in New Haven. Aha. Ich will mich über diesen Reporter beschweren. Oh ja. So. Ich bin gespannt. Ja. Hallo? Ist dort der Evening Chronicle? Ja, den Chefredakteur, bitte. So. Äh, ja, hören Sie. Ich rufe von Kirby Hall an. Hier findet gerade das Spukfestival statt, über das Ihr Reporter berichten soll. Und ich finde, dass er äh, Wie bitte? Was? Was ist denn? Sind Sie ganz sicher? Oh ja, natürlich sind Sie sicher. Oh, ja, entschuldigen Sie die Störung. Okay, ähm, auf Wiederhören. Was war denn, George? Ja. Das ist ja hochinteressant. Aber jetzt ja, sag schon, George. Der Chronicle hat gar keinen Reporter geschickt. Was? Wer ist denn dann das. der Kerl da draußen? Ja. Leute, lasst uns mal logisch überlegen. Wenn der Typ kein Reporter ist, was ist er dann? Ein Dieb? Warum sitzen wir hier herum? Lasst ihn uns suchen und zur Rede stellen. Oder noch besser, wir suchen ihn und beobachten ihn. Ja, los! Das ist gut. Zuerst in die Halle. Hm? Hm. Halt, halt. Hm? Da vorne ist er. Seht ihr? Er tuschelt mit der Hellseherin. Die beiden scheinen sich ziemlich gut zu verstehen. Da! Er geht aus dem Haus. Halt! Wir sollten auch die Hellseherin im Auge behalten. Gut, Idee, wir bleiben hier und ihr Jung folgt dem Malunken. Okay? Ja, alles klar. Ja. Los, kommt ihr beiden. Okay. Ja. Während die Mädchen die Hellseherin nicht aus den Augen ließen, folgten die Jungen dem falschen Reporter über das Gelände. Glaubt ihr wohl, was der Vogel vorhat? Ja. Er hat vielleicht einen Unterschlupf irgendwo auf dem Gelände. Mhm. Cedric, kannst du dir vorstellen, wo? Die alte Verwalterhütte. Unten Aha. an der Grundstücksgrenze gibt es ein altes, halb verfallenes Haus. Okay. Eigentlich mehr eine Hütte. Ja. Dort haben früher die Verwalter des Gutes gewohnt. Sie steht schon seit langem leer. Perfekt. Na, dann lasst uns mal nach. Seid ruhig. Davon. Das ist die Hütte. Aha. Okay. Dann sollten wir uns vorsichtig hinschleichen und sehen, ob er drin ist. Nein, ne? nein! Da laufen wir Gefahr, entdeckt zu werden, so mitten am Vormittag. Hm, stimmt. Wir sollten bis heute Abend warten. Wenn er sich in der Hütte aufhält, wird dort Licht brennen. Und dann können wir ihn besser verfolgen. Ja, und was machen wir bis dahin? Tja, um das Familiensilber zählen und feststellen, wie viel davon fehlt. <lacht> Klingt großartig, ja. ja. und N waren immer noch auf ihrem Beobachtungsposten in der Halle. Die Hellseherin hatte ihre Bude noch nicht verlassen. Anne, ich habe eine Idee. Welche? Mal angenommen, die Jolowska ist tatsächlich die Komplizin von diesem Morris. Ja, dann versteckt sie vielleicht das Silberservice in ihrem Zimmer. Du willst ihr Zimmer durchsuchen? Na, dann hätten wir jedenfalls einen richtigen Beweis. Und wenn sie uns erwischt? Das wird sie nicht und dafür wirst du sorgen. Ich? Ja, du. Lenkst sie so lange ab, bis ich wieder hier bin. Glaubst du, du kriegst das hin? Klar. Ich lasse mir von ihr aus der Hand lesen. Das Passt hat sie so? mir doch neulich angeboten. Stimmt. Und ich stelle ihr eine Menge Fragen über meine Zukunft: meinen Beruf, meine Heiratspläne. <lacht> ich sehe schon, du weißt, worauf es ankommt. Okay, ich bin so schnell wie möglich zurück, ja? Aber sei vorsichtig. Ja, das bin ich. Madame Orlovska. Ja, mein Kind. Sie hatten mir doch angeboten, mir die Zukunft vorherzusagen, nicht wahr? <lacht> Natürlich. Komm nur her. Hier ist meine Hand. Können Sie darin etwas erkennen? Mm -hmm. Es gibt hier viele Linien. Siehst du? Ja, was bedeutet das? Dies ist eine Lebenslinie. Sehr ausgeprägt. Heißt das, dass ich lange leben werde? Ja. Du hast ein langes Leben Ach. vor dir. Und dies hier ist die Liebeslinie. Ach, die ist ja lang. Meinen Sie, dass ich mal einen tollen Mann heirate? Oh! Was war das? Das klang, als wenn es aus meinem Zimmer kam. Nein! Bestimmt ist nur wieder eine von diesen blöden alten Rüstungen umgefallen. Wir machen mit deinen handlinien später weiter, mein Kind. Aber ich muss noch unbedingt wissen... Ich könnte schwere. Bleiben Sie doch hier. bin gleich zurück. Was mache ich jetzt bloß? Sie darf nicht nach oben und Georgia wischen. Ich weiß. Ah! Was ist mit mir, mein Kind? Hast du dich verletzt? Ich bin umgeknickt. Mein Fuß. Oh, oh. Dan, alles in Ordnung? Oh, George, da bist du ja. Was ist denn mit dir? Ich hab mir den Fuß verstaucht. Verstehst du? Als Madame Orlovska und ich nach oben gehen wollten... Ah, ich verstehe. Ich nehme an, ihr habt auch gehört, wie der Helm von der Rüstung runtergefallen ist. Ja. Es war also tatsächlich eine Rüstung, die umgefallen ist? Ja, der Helm ist einfach abgefallen. Ich schätze, er spukt tatsächlich hier. Nun, dann kann ich ja in meine Bude zurückkehren. Soll ich einen Arzt für dich rufen, Anne? Nein, nein, nein, danke. Es geht schon. George ähm, wird mir aufhelfen. Ja, na klar. So Na, ja, ja. dann können wir ja bald unsere Handlesesitzung fortführen. Hast du in Ihrem Zimmer was gefunden? Nein, nichts. Und als ich gerade gehen wollte, habe ich aus Versehen eine Vase aus Zinn umgeworfen. Das hat so gescheppert, dass ich dachte, dass das ganze Haus zusammenläuft. Die Olofska hat's auch gehört und wollte nach oben. Ich konnte sie gerade noch rechtzeitig aufhalten. Gut gemacht, Ann. Nur schade, dass die ganze Aktion umsonst war. Naja, ein Versuch, was jedenfalls wert. Bestimmt. Weder George noch die Jungen hatten eine Spur. Geschweige denn einen Beweis gefunden. Die Freunde berieten sich und beschlossen, der alten Verwalterhütte nach Einbruch der Dunkelheit noch einmal alle zusammen einen Besuch abzustatten. Da vorne, da ist die Hütte. Ja, und es ja. brennt Licht. Lass uns näher rangehen und schauen, wer dort ist. Ja. Ah. Ja, leise, seid doch vorsichtig, wo ihr hintretet. Da! Ich sehe die beiden da drin. Die Morris und Orlovska. Wie ja. wir es sonst gedacht haben. Stimmt. Die scheinen ja viel besprechen zu müssen. Allerdings. Mist, dass wir nichts hören können. Du, Cedric. Was? Gibt es hier eine Möglichkeit, sich unbemerkt in die Hütte zu schleichen? Nein, keine Chance. Innen gibt es nur einen Raum. So. Ich wünschte, wir könnten hören, was sie sich zu sagen haben. Aber die Fenster sind alle geschlossen. Ja, dann müssen wir dafür sorgen, dass sie sich öffnen. Aha. Und wie? Versteckt euch, Leute, dicht unterm Fenster, ja? Okay. Timmy, Timmy. Und jetzt doch zum Weg da vorne, ja? So und jetzt? Ich bin sicher, dass ich was gehört habe. Jetzt sei doch nicht so empfindlich. Der Ruf von diesen Kindern. Was macht er hier? Ach, na, was wird er schon machen? Wahrscheinlich musste er mal für kleine Dobermänner. Oder er ist auf der Suche nach einer charmanten Hundelady. Jetzt sei nicht so nervös. Ach, schön. Sie hat das Fenster wieder geschlossen. Ja, und nun? Ich habe ein Stück Draht in den Fensterrahmen gesteckt. Sehr gut. Es ist nicht ganz geschlossen. Seht ihr? Oh. Yeah. Ja. Ja, sehr sehr gut. gut. Mhm. Hey, ist euch was aufgefallen? Die Orlovska hat plötzlich keinen russischen Akzent mehr. No. Ich wette, die ist gar keine Rossin. <lacht> <lacht> <lacht> ich bin froh, wenn das alles vorbei ist. Deine tollen Ablenkungsmanöver waren viel zu auffällig. Aber es hat doch wunderbar funktioniert. Vor lauter Konfusion über die kleinen Unfälle ist niemandem aufgefallen, dass wir etwas haben mitgehen lassen. Hast du eine Ahnung? Die alte Jorkel hat einen Mordsterror gemacht wegen des blöden Silberservice. Hätten wir nicht was anderes klauen können? Hör zu, das Service ist Silber aus dem 18. Jahrhundert sehr gefragt. Das wird ein ganz hübsches Sümmchen bringen. Von den Leuten und der Lanze ganz zu scheiden. Eigentlich sollten wir noch ein bisschen bleiben und sehen... Was ich sonst doch mitzunehmen lohnt. Jetzt würde bloß nicht grüßen, wahnsinnig, Olli. Wir hatten Glück, dass wir mit der Nummer bis jetzt durchgekommen sind. Aber ich glaube, die Gören haben was gemerkt. Ach, nee, nicht bei mir. Die sind zwar genervt vor meinen Reporterfragen, aber sie haben keine Ahnung, was hier läuft. <lacht> die armen Unschuldsengel. Ich werde dir zeigen, wer hier ein Unschuldsengel ist. Komm, oh, nicht so laut, ist doch wahr. Was machen wir jetzt? Holen wir die Polizei? Wir haben noch keine Beweise. Wir müssen erst wissen, wo sie die Beute versteckt haben. Und wie kriegen wir das raus? Wir halten ihr Wache. Mal sehen, ob sie uns nicht selbst dorthin führen. Toll. Ich muss mir schon wieder eine Nacht um die Ohren schlagen. Und wann kriege ich meinen Schönheitsschlaf? Hey, Mama. <lacht> Freunde hielten geduldig Wache. Und ihre Geduld wurde belohnt. Nachdem die Besucher des Spukfestivals von der Kirche in die große Halle des Haupthauses gezogen waren und es einige Zeit still geblieben war, öffnete sich die Tür der Hütte. Morris und die Orlowska kamen heraus und schlichen zur Kirche. Nach ein paar Minuten folgten ihnen die Kinder. Ihr Herz hämmerte. Was würden Sie in der nächtlichen Kirche vorfinden? Ich sehe niemanden. Ich auch nicht. Sie sind also entweder in der Sakristei oder in der Krypta. Ja. Die Tür zur Sakristei ist offen. Dort brennt kein Licht. Also die Krypta. Los, Kommt. Schleichen da runter. Ja. ja. Psst. Vorsichtig. Ich habe keine Wurst mehr vor der Krypta. Und es ist auch nicht mehr so kalt. Stimmt. Da unten. Ich sehe sie. Ja, da. Was machen sie denn, Julian? Ja, ich weiß nicht genau. Sie wursteln an der Wand herum. Ach schon, Olli, wir haben nicht die ganze Nacht Zeit. Versuch du doch, den blöden Mauerstein hier rauszukriegen. Der hat sich verkantet. Hier. Wie hast du das gemacht? Eine gepflegte Frau hat eben immer ihre Nagelfeile dabei. <lacht> Ist sehr praktisch. E Hier ist unser erster Preis: Das Silber. Leider ohne das Kännchen und die beiden Dolche. Alles antike Stücke. Ah, danach lecken sich die Antiquitätensammler alle Finger. Das wird uns genug einbringen, um in nächster Zeit komfortabel leben zu können. <lacht> das glaube ich kaum, Mr. Morris. Wo kommt ihr denn plötzlich her? Wir haben hier Spiel durchschaut. Sie haben die Unfälle verursacht. Alles nur Ablenkungsmanöver, um besser auf Beutezug gehen zu können. Und ich dachte, sie wären so nett, Madame Orlowska. Die Kinder wissen alles. Hey, weg hier! Weg da! In den Keller! Und hm? hey, haltet sie auf! Los, hinterher! Halt, Julian. Hä? Nur nicht so übereifrig. Aber die beiden entkommen. Vom Keller aus können sie in die Halle oder in den Wintergarten. Anne, lauf ins Haus und telefoniere nach der Polizei. Bin schon unterwegs. Und was ist, wenn die beiden entkommen? Das können Sie nicht. Wieso? Der Keller ist verschlossen und ich habe den einzigen Schlüssel. Nachdem sich neulich ein paar neugierige Besucher in den Keller verirrt hatten, habe ich dafür gesorgt, dass der Kellereingang verschlossen bleibt. Aha. Und äh, was ist mit dem Zugang im Wintergarten? <lacht> Millie York macht gerade ihre jährliche Umtopfaktion. Und die Schubkarre mit 100 Kilo Blumenerde steht genau über der Klappe des Geheimgangs. Das heißt, in ein paar Minuten werden unsere Gauner hier kleinlaut wieder auftauchen? Ja. Jedenfalls, wenn Sie nicht da unten verschimmeln wollen. Was ist hier los? Mike, wo kommen Sie denn so schnell her? Ich war gerade noch auf einem kleinen Spaziergang vor dem Schlafen gehen. als Anne wie die wilde Jagd auf mich zugestürmt kam. Sie rief mir zu, dass ich in die Krypta gehen sollte und sie würde die Polizei verstehen. Ganz recht. Diese beiden haben versucht, Kirby Hall auszurauben. Ja. Und sie haben den Unfall mit Karl und die Konfusion am ersten Abend verursacht. Oh. Oh. Was ist das jetzt wieder? Klingt, als wäre der Generator im Geheimgang angesprungen. Ja. Morris taucht wieder auf, als hätten wir es nicht geahnt. Ich kriege schon wieder eine Gänsehaut. Da Fehlt bloß noch der unheimliche Nebel von neulich Nacht. Wieso haben wir denn jetzt plötzlich wieder solche Angst? Ja, ja, ja. ja. Sehr geschickt eingefädelt, Morris. Wie meinen Sie das? Der Generator. Wir brauchen sie nicht, um Strom zu erzeugen, sondern um Angst zu erzeugen. Was? Wie das? Ja, es ist ein bekanntes Phänomen, dass sehr tiefe Töne, die am unteren Ende unseres Hörbereichs liegen, uns Angst machen. Maurice, haben Sie auch irgendwo einen Vorrat an Trockeneis? Hm? Trockeneis? Oh, wir sind ja solche Trottel. Oh, Mann. Natürlich! Wenn Trockeneis verdunstet, entsteht so eine Art Nebel. Genau. Zusammen mit den tiefen Tönen war das alles so unheimlich, dass es jeden von der Krypta ferngehalten hätte. Hat ja auch gut funktioniert. Das Einzige, was jetzt noch funktionieren muss, sind die Handschellen der Polizei, sobald sie eintrifft. <lacht> ich freue mich schon darauf, dass unser Spukfestival jetzt endlich großen Zulauf bekommen mhm. wird. Denn jetzt werden ein paar echte Reporter über dieses Verbrechen berichten. Ja. Und das wird dem Festival endlich die öffentliche Aufmerksamkeit bringen, die es verdient. Ja, allerdings, ja, Die ja. Polizei kriegt was zu tun, Cedric kriegt sein Geld mhm. und ich krieg vielleicht noch was von Mrs. Yorks Käsekuchen. Du mhm. mhm. hast vergessen, dein Schönheitsschlafdick. Die Polizei ist übrigens unterwegs. Ja, das nenne ich ein Happy End. Ja. Ja. Julian, and dick, Anne and George, und dick, Ann und Josh. Und Timi der Hund, wir sind die besten Freunde, ja. Yeah. Uns wrok Abenteuer, und wir durchforschen alte Gemäuer. Wir sind jedem Rätsel auf der Spur. Wir lösen sie, glaubt mir. Nur.